بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه وإجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يفوط شتري دعو أتقويينم شيخ فوزانس بوك ام توهيد och det här är den andra av de lektionerna. Och vi pratade i förra lektionen om hur grunden i människan är tawhid. Att människan i sin grund är skapt och dyrkade Allah från Adamstid, profeten Adams tid fram tills det att folk började att dyrka statyer eh, tio generationer efter honom på profeten Noas Profeten Noahs tid. Och sen har denna eh, mångguda dyrkan fortsatt fram till idag. <kör> och det var därför Allah sände profeter. Eftersom att Allah skapade skapelsen endast för att de ska dyrka honom. Allahs Bhana Utala säger i Koranen: Machalakhtul -ma Jinna wal illa Jag skapade endast eh, demonerna och människorna för att de ska dyrka mig. Så det här är syftet med skapelsen: att vi ska dyrka Allahs Bhana och vad som går emot detta är att tillskriva alla partners, att dyrka någon annan än Allah. Och det här är det vi ska tala om idag och det kallas för kyrk. Månggudadyrkan. Att tillskriva Allah någon partner i hans robobia eller uluhiyah. Och för de som inte känner till dessa termer så man kan tillskriva Allah partner man kan ju begå denna synd på olika sätt. Till exempel i trosuppfattning robobia, vi sa det har med Allahs herra välde att göra det är att man tror på att Allah han har skapat allting han styr över allting han känner till allting det fördolda, det är bara han som ger liv och död så om man skulle tro det här om någon annan än Allah då blir det här kyrk det blir mångudadyrkan i ens trosuppfattning okay. som till exempel folk som tror på att spåmän känner till vad som händer i framtiden då har man liknat dessa människor vid Alla banan För det är bara Allah som känner till vad som händer i framtiden Och samma sak om man tror på horoskop Det är också en form av kyrk Många där varför? För att stjärnorna känner inte till vad som händer imorgon Utan det är bara Allah som känner till vad som händer i morgon. Och samma sak, vi tror på att det är bara Allah som kan gynna och skada Så de som tror på till exempel amuletter Och såna här lyck och halsband och sånt det är också en slags, slags mångudadyrkan, för de tror att dessa amuletter kan skada och gynna. Så dessa saker får man inte tro på, utan man tror att allt sånt här är bara Allah som kan kontrollera. Och det är inga amuletter, och det är inga stjärnor, och det är inga spågubbar eller någonting. Men det vanligaste är att folk begår mångudadyrkan i deras dyrkan. Då folk dyrkar andra än Allahs subhan och vi finner. Många människor. De tror på. Att till exempel. Allah har skapat allting. Om man frågar en svensk ute på gatan. Och man säger tror du på Gud. Han kanske säger ja. Men problemet är inte där Utan problemet är att han. Efter att han har trott på det här. Kanske inte dyrkar Gud. Eller om han dyrkar Gud. Så dyrkar han någon annan tillsammans med Gud. Exempel. Till exempel kristna. De säger. Vi tror på Gud. Gud har skapat oss. Men vem dyrkar de? De dyrkar Jesus. Och de dyrkar Maria och korset och helgon och så vidare. Så det här är månggudar dyrkan. Och det här går emot det som Jesus själv sa. Jesus själv han var en man som dyrkade Gud. Som till och med står i Bibeln. Att han gick iväg och bad och så vidare. Så allt det här är fel. Och samma sak buddhister. De dyrkar statyer, hinduer och så vidare, dyrkar kusser och dyrkar massagudar och, och, och så vidare. Det finns alla dessa sekter som dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är den mångudadyrkan som är totalt förbjuden. Så all dyrkan måste ägnas till Allah ensam. Att man särskiljer Allah i hans i dyrkan. Om man ber så ber man bara till Allah. Om man gör till exempel pilgrimsfärd så gör man det för allas skull, om man fastar så gör man det för allas skull och så vidare och därför så är kyrk den här dyrkan den största synden och varför är det den största synden vi ska nämna några anledningar det första, eftersom att kyrk är att efterlikna skaparen vid skapelsen att efterlikna skapelsen vid skaparen. Vilka är skapelsen? Det är människorna och djinnorna och djuren och så vidare. Att efterlikna dem vid skaparen. Vid han som har skapat allting. Och då säger Ulleman, vilken ful liknelse. Att efterlikna den svage och fattiga människan vid den rike och allsmäktiga guden. Det är väldigt eh, jättedåligt liksom att att säga att Allah subhanahu wa ta'ala, han som har skapat allting och styr över allting och vet allting och är allsmäktig och håller alla människors liv och ger dem mat och allting. Att han skulle vara lik en människa som själv inte kan ta hand om sig själv och inte vara utan Allah subhanahu wa ta'ala en sekund. Så det här är mycket ful liknelse att efterlikna Allah subhanahu wa ta'ala vid skapelsen. Så den som dyrkar någonting annat än Allah han har efterliknat denna människa vid Allah. Och det här är det största, det största förtrycket det största dulm som man kan begå. Allah säger i Koranen Inna kirka la zulmun adim. Att sannoliken så är kyrk, dyrkan, den största synden den strängaste eller hårdaste synden. Och den här versen finns i surat al-Luqman, vers 13. Och ordet dulm på arabiska, förtryck är att sätta någonting på fel plats. Så den som dyrkar någon annan än Allah. Han har inte satt dyrkan på dess rätta plats. Utan han har ägnat, den, han har ägnat dyrkan åt någon som inte förtjänar den. Och det här är den största vulm. Det största förtrycket som man kan göra. Förstår ni det här? Att vulm. Som alla säger här. Att kyrk är vulm. Är förtryck. Och förtryck på arabiska. Är att sätta någonting på fel plats. Okay. Så om man ägnar sig dyrkan till någon annan Än Allah som inte förtjänar den Då har man satt dyrkan på, på rätt eller fel plats? Fel plats, fel plats. Okay. Och det är det största felet som man kan begå okay. Det finns dumma saker man kan göra i det här livet Men det dummaste är Att efter att Allah har skapat en gett, en gett en liv Gett en mat sen man var liten Tagit hand om en och allting Gå och be till en kossa Det finns ingenting dummare man kan göra eller gå och be till en stenstaty som man själv har gjort. Det tyder på att den här personen är helt... Det är någonting som inte stämmer. Okay? Och det är den största synden. Och vi har sagt förut exempel. Om en pappa skulle uppfostra ett barn. Som våra föräldrar gör. Ta hand om barnet hela livet. ge han hus hela livet. ge han mat hela livet och så vidare. Och sen när barnet blir vuxet. 20 år. Och då vill till exempel tacka pappan för allting han har gjort. Gå till grannen. Och säger tack för allting som du har gjort till mig. Tack för att du har uppfostrat mig. Tack för att du har gett mig mat och dricka. Skulle det här vara en, en fin gärning? Och skulle pappan bli glad? Ja? Det skulle vara ganska idiotiskt. Och varför är kyrk också den största och värsta synden som man kan begå? Därför att Allah han har berättat att han inte förlåter den som gör kyrk. Om personen inte gör tobba, om personen inte gör ånger och ber om förlåtelse för den kyrk som han har begått. Så Allah säger i Koranen: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha". är så förlåter Allah inte att man ber eller att man att man gör kyrk vid hans sida, att man tillber någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala, men han förlåter alla andra mindre synder. Och den här versen är jätteviktig att förstå här: Att ni säger att Allah han förlåter alla synder förutom kirk. Betyder det att en person som har gjort kyrk inte kan be om förlåtelse? han kan. Han kan be om förlåtelse. Men man dör i det så kommer man att bli Ja, Det viktigaste är att han ber om förlåtelse innan han dör. När han dör och håller på att dör så kan man inte be om förlåtelse längre. Då är det kört. Men så länge denna person som har begått kyrk gör toga. Innan han dör. Då är det okej. قُلِ kafaro, كَفَرُوا إِنْ جَنْتَهُ Säg till dem som har gjort kuffer, Alltså de icke-muslimerna. Att om de slutar. Med det de håller på med. Alltså blir muslimer. Så kommer Allah att förlåta dem. Så Allah förlåter alla synder. Förutom kyrk. För personen som har dött. Då han associerade någon vid Guds sida. För det finns muslimer. Som kommer på domedagen. Och har syndat. De har druckit alkohol och kanske knarkat och stulit och haft flickvänner och så vidare. Men Allah förlåter dem. För Allahs barmhärtighet är otroligt stor. Men om personen kommer och har bett till statyer och gravar och änglar och så vidare. Då kommer den här personen inte att förlåtas utan kommer att gå till helvetet i all evighet. En tredje sak som visar hur farligt det är med kyrk. Är att Allah har berättat i Koranen. Att han har gjort jannah, paradiset haram, för el-musrik, personen som gör kyrk. Och att denna person kommer vara i elden i all evighet. Allah säger i Koranen: Innan med jusrik bila, fakade haram Allah och alihi denna, wa wahunnar, wahmelil valimina min ansvar. Att sannoliken så har Allah gjort jannah, paradiset haram, förbjudet för den som begår kirk, många gudadyrkan mot Allah. Och elden ska bli hans sista hemvist. Innehuma Jusrikbilla. Innehuma Jusrikbilla för att ha haft haram Allah och allih i Jenna och hon är och var med och val i mina min ansvar. Så att Elmäjda vers 72. Så sannolikt har Allah gjort paradiset haram för den som bygger shirk mot Allah. Och elden ska bli hans sista hemvist. Och det är lika omöjligt för personer som har gjort kirk att gå in i paradiset som det är för en kamel att gå igenom ett nolls öga, ett nolls huvud. Ja? Öga, ett nollsöga. Har ni sett en noll? Hur möjligt är det att en kamel går igenom hålet i nollen? Är det möjligt? Lika svårt är det för en muskrik att gå in i paradiset. En person som har bett och associerat andra vid alla sida. Och den fjärde saken som bevisar hur allvarligt och grovt det är med kyrk är att kyrk nollställer alla personens gärningar. När ett som muslim så samlar man på sig goda gärningar som sen kommer att tas fram på domedagen. För det första skrivs de, de skrivs ner. Och sen så kommer de att vägas på domedagen. Och personen kommer att få sin eh, plats i paradiset beroende på hur mycket gott han har gjort. Men om en person gör ja, kyrk, då kommer alla, allt det han har samlat på sig att nollställas. ställas. Alla säger i Koranen. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Att om de skulle begå kyrk, månggudadyrkan, då skulle allt det de har gjort nollställas. Det skulle vara förgäves. Surat al-Nam, vers 88. Och Allah säger också. وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْءٍ Walla Kadeuhia i leka wa ilaladina min kablik, lain asrakta laihbapanna amaluk, walla takunenna min al-chazirin. Att det har uppenbarats till dig, alltså Muhammed, salusalem, och, och till dem innan dig, profeterna innan dig, att om ni skulle ha begått dyrkan, då skulle alla era gärningar vara förgäves och ni skulle vara bland förlorarna. Surat till Zummar, vers 65. Och den femte saken som bevisar hur allvarligt och grovt det är med kyrk är att kyrk är den största av alla synder. Profeten Mohammed alaihi wasallam har sagt Alla unabbiukum bi akbaril kabair Qul nabla ya Rasulullah Qala al-ishraku billah Wa ukuq al Han sa, ska jag inte berätta för er vad den största av alla synder är? Då, så sa, de, Då så sa han, jo, Rasulullah Då sa han Al-ishraku billah ...att man ska associera någon vid Allahs sida... الوالدين, ...och att man ska vara olydig mot ens föräldrar... ...och den här haditen finns Bukhari och Muslim... ...och Ibn Al-Qayyim, han säger... ...vad som kan betyda... ...Allah subhanahu, han har berättat... ...att syftet med skapelsen och beordringen... ...är att han ska kännas till med hans namn och attribut... ...och att endast han ska dyrkas utan någon partner och att folk ska vara rättvisa den rättvisan som himlarna och jorden grundades på som Allah säger وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس att vi sände våra profeter med klara bevis och med dem sände vi skriften och den måttstock eller vågen vara med rätt kan skiljas från orätt för att människor ska handla rättvist så Allah subhanahu berättar att han har sänt hans sändebud och nedsänt Hans böcker för att folk ska etablera El qist, rättvisa Och den största rättvisan är Tauhid, att man särskiljer Allah i sin dyrkan Och det är toppen och stommen av rättvisa Och shirk är zulm, förtryck som Allah, säger, som Allah säger i Koranen Inna kyrka la och adim Att så är shirk den största eh, Synden, det största förtrycket Så det finns ingen zulm förtryck som är värre än kyrk och ingen eller inget som är mer rättvist än tauhid. och så fortsätter han och säger så det, så det som går emot detta syfte, alltså skapelsen och att etablera rättvisa blir den värsta av synder tills han sa och han nämnde att därför blir janna paradiset blir bli haram för en person som begår kyrk och att Allah vägrar att acceptera en musrik, en mångudadyrkare hans gärning eller hans shafa'a, hans medling på domedagen eller hans dua i nästa liv eller hopp eftersom att eller mushrik är ajhalil jahilin den personen som tillber andra än Allah han är den mest ignoranta av de ignoranta och den okunnigaste om Allah då han satte likar vid Allahs sida från skapelsen och det här är så okunnig man kan bli om Allah och det är även toppen av zulm, av förtryck Fast en musrik i verkligheten inte förtrycker sin herre, utan han förtrycker bara sig själv. Så, det här är jätteviktigt att man förstår. Det finns synder, och synder kan delas upp i två kategorier. El-Kabair och Savair. Stora synder och små synder. Och när vi säger små synder så betyder det inte att det är någonting som man ska se, ta lätt på. Men vi ser att de stora synderna är allvarliga. Och det är de som kanske personer kommer att straffas för. I detta liv eller i nästa liv. Eller blir förbannade eller någonting. Och den största av dessa stora synder är en kyrk. Och det här är viktigt att man förstår. För många människor. Och tyvärr många eh, okunniga muslimer. Har förstått det här fel. Det sägs till exempel att det finns. Någon by någonstans. Det var någon chek som åkte till någon by i Afrika. Och de sa att. Den här byn. Det är omöjligt att En droppe alkohol eller cigarett kan komma in i den här byn Okej okay? Typ värsta synden Men i byn så finns det massor med gravar Som dyrkas vid sidan av alla. Okej, okay? de säger att de är muslimer Så de har ju förstått saker helt fel Okej okay? Och tyvärr många muslimer idag också De har förstått saker på det här sättet Att om någon begår kyrk Så bryr man inte så mycket om det Men om någon gör något som är mindre Så gör man det till något jättestort Okej, okay, det här är ganska vanligt i den muslimska världen för att folk har inte förstått hur grovt och allvarligt det är att göra kyrk. Och den sjätte saken är att kyrk är en defekt och någonting klandervärt som Allah, vår Herre, har frigjort sig ifrån. Så den som begår kirk, tillskriver Allah någonting som Allah har gjort sig själv fri ifrån. Eller han har förklarat sig själv fri ifrån. Och det här är toppen av hädelse och högmod mot Allah Eftersom att om Allah säger Jag har ingen partner Så kommer människan att säger Nej du har visst en partner Det är självklart en mycket stor och allvarlig synd Och Allah är spanna Han behöver ingen partner Allah han är själv tillräcklig. Han är den rike Utan det är resten av skapelsen som behöver honom Och vissa av ulama, det här är inte från kyrk, kyrkens bok utan det här är från andra saker. De säger att kyrk, läsa Fiji i i Chehoa. Att ni vet synder om, om man syndar så finns det någon slags Chehoa. Lust. Varför har man? Varför går man till en tjej och vill liksom ligga med henne? Och varför dricker man alkohol eller knarkar eller varför skäl man? För att det finns någon lust i det här: någon slags njutning. Men de säger att kyrk finns det ingen njutning i. Vad är det för njutning i att gå och dyrka en kossa? Förstår ni? Eller gå till en staty, en buddhastaty och smörja hans mage med någon grej. Det är ingen som helst njutning, förstår ni? Så därför är det också en synd som är helt, helt onödig. Så personen kan inte liksom ursäktas, förstår du? Han kan inte säga, ja ah, jag var ung och som en man kan säga kanske jag var ung och jag hade starka... Eller jag var hungrig liksom, förstår du? Så jag gick och stal. Jag ville äta. Men vad, vad skulle du komma med för ursäkt på dom i dagen? Så jag dyrkade en kossa liksom. Va? Det finns inget som, som helst behov i att göra det här. Okay? Och som vi sa, det är också helt, det är helt ologiskt. Så man ska inte dyrka skaparen, skapelsen, utan man ska dyrka skaparen. Varför ska man dyka en staty för, eller en kossa? Dyrka den som har skapat allting istället. Och därför, det här med logik också, är jätteviktigt. Att det är helt eh, ologiskt. Och därför finner vi att profeten Ibrahim, det finns den här berättelsen, som finns berättad i Koranen. Profeten Ibrahim, han, var, han blev profet när han var ung. Och hans pappa var den som gjorde statyer i hans stad. Okej? Okay? Så, Ibrahim började tänka efter. Och kom fram till att det här var helt fel. Han gick fram till statyerna och lämnade mat. Och så sa han typ att, varför äter ni inte för. Okej, folk brukade, folk gör, de gör sig fortfarande idag. Man ställer mat vid statyerna. Okej? Men varför äter ni inte för? Varför pratar ni inte för? Och så såg han att det har också berättades att någon råtta kommer åt från hans mat. Han sa, om det här är en gud, hur kan han inte ens hindra en råtta för att äta hans mat? Och sen, så när folket gick ut från staden så slog han sönder alla statyer och hängde yxan på den största statyer. Så när folk kom tillbaka till staden, då sa de, vem har gjort så här med våra gudar? Då så sa han, fråga den stora. Och då, då, liksom, folk vaknade upp och tänkte efter. Det är ju självklart fel, vi kan inte fråga den stora. Så de i alla fall var högmodiga och sa, det är du som har gjort det. Och så ville de elda upp honom, men de kunde inte göra det. Och det har också sagt liknande. Det var någon sån här urinvånare. De hade en hydda där det fanns en staty. Och, eh, någon dag så var det någon där som skulle be till den här statyn. Och en hund kom och kissade på statyn. När han höll på att be eller någonting. Så han typ om det här är Gud kan han liksom inte ens se åt hundarna typ gå härifrån liksom. Så han liksom med hans fittra, hans naturliga inställning liksom förstod att det här var någonting fel. Och samma sak med Buddha statyer, med kors. Det här är någonting som är helt ologiskt. Hur ska du kunna gynna oss? Har alla sagt att vi ska dyrka kors? Eller statyer. Eller har, har någon profet sagt det? Nej. Så därför. Om man har lärt sig dessa saker. Att kyrka är så otroligt farligt. Att man går till elden i all evighet. Att man inte blir förlåten. Att man aldrig får gå till paradiset. Att ens gärningar nollställs. Då måste man vara rädd för kyrk. Man måste vara rädd för att begå kyrk. Och personen, en muslim, ska inte tro att man är stark. Eller att man liksom jag kommer aldrig att göra det här eller jag är liksom så stark och jag klarar mig undan det här utan man ska vara rädd som profeten Ibrahim a.s. han säger han åkallar Allah han bygger först Kaaba okej, okay? han är en profet och han bygger Kaaba moskén i Mekka. och han gör dua till Allah s.a.w han gör dua till Allah s.a.w då han har byggt den här moskén och säger, och Allah skydda mig och mina barn från att dyrka statyer och han är en profet. Så vilka är, vilka är inte vi då? Om en profet är rädd, eller han ber att han ska skydda honom och hans barn från att dyka statyer, då måste vi också vara rädda från att begå kyrk. Ja. Så därför, om kirk är så här farlig som vi har sagt, då måste man lära sig vad kyrk är för någonting så att, så att man kan hålla sig borta från det. För vi har sagt, hur viktigt det är med tawhid Det är det viktigaste i islam Att bara Allah ska dyrkas Och eh, Vad det gäller det här med trosuppfattning också Och kyrk är då motsatsen Det som nollställer tawhid Och det som går emot tawhid Så när man har lärt sig hur farligt det är Då måste man också lära sig Vad som är kyrk okay? För det räcker inte med att känna till Vad som är rätt Utan man måste också lära sig vad som är fel Och sen måste man lära sig det i detalj och det är det som vi kommer att prata om Inshallah De kommande lektionerna Vi kommer att nämna exempel på kyrk För folk säger okej okay, jag ska inte göra kyrk Men då kanske han inte visste att Till exempel tron på stjärnor Astrologi att det är kyrk Eller att eh, en amulett är kyrk Eller att säga jag svär på min mamma är kyrk Okej okay? Folk känner till eller att gå till en grav Och be till en grav att det är kyrk Så det är de här sakerna vi ska prata om Inshallah i framtiden Och vi ska bevisa Lägga fram bevisen för att dessa saker är kyrk. Okay? Och det finns ju många andra också exempel. Som att till exempel eh, be till någon annan än Allah. Att slakta till någon annan än Allah. Att eh, gå runt gravar. Att eh, till exempel den här kyrk kan också ske till exempel med rädsla. Det finns folk som de är rädda för djinner, demoner. Att om jag inte eh, går och slaktar den här kycklingen så kommer den här djinnen att skada mig. Okay? De har den här rädslan inom sig Och det här är också en form av kyrk Och eh, kyrk kan också ske med kärlek Som till exempel kristna De älskar Jesus mer än Allah eller lika mycket som Allah Och det här är kyrk Utan det som ska älskas mest är Allahs banatala och, och samma sak om någon idag skulle älska sin flickvän mer än Allahs banatala Det skulle bli kyrk i kärlek Så därför är det jätteviktigt att man lär sig att känna till dessa saker och profeten Mohammed... A han var ju den som också... Hela sitt liv... La mycket vikt på det här med kyrk... Och tauhid. Han varnade från kyrk... Från det att han sände sig i Mekka... Tills det att han dog... Då har vi sagt bevis på... Att då han sände sig i Mekka så gick han ut... I marknaderna och varnade folk från kyrk... När han flyttade till Medina... Så varnade han folk från kyrk... Och han, eh, När han erövade Mekka igen... Det första han gjorde var att han slog sönder alla statyer som var runt Kaaba. Och sen finns det en fin berättelse. om När de hade etablerat det muslimska styret. Så hörde profeten Mohammed salam, om en staty som fanns i Yemen. Uh, och den hette uh, Dhul-Khalasa. Okay? Så han sa till den här sahabin som heter Jarir ibn Abdullah. Han, sa, eller han skickade honom till Yemen tillsammans med 150 ryttare, soldater för att eh, förstöra dessa statyer. Och han sa Alá turihani min khalasa Att alltså, ska du inte få mig att typ slappna av eller känna lugn från den här statyn. Då är man säga att han hade så lugn i hjärtat för han kunde inte känna sig lugn i hans hjärta då han visste att folk dyrkade någon annan än Allahs och s.w.t. Så här han skickade en, en armé på 150 soldater för att Förstöra detta, dessa statyer Som de kallade för kaba också I Mecca Så här ser vi hur viktigt det är med Tawhid Och profeten Mohammed salam, Precis när han höll på att dö också De säger Sahabat han sa Fem dagar innan han dog i hans eh, sjukdom Han sa Det fanns de innan er Som, som brukade Ta deras profeters gravar Som moskéer Alltså ställen där, där de dyrkar Allah Alla falatat taqidu Al Jag förbjuder er att ta gravar som moskéer. Och den här haditen finns i Sahih Muslim. Och det finns också liknande. Då han säger, må Allah förbanna judarna och kristna. De tog deras profeters, moskéer, eller, de tog deras profeters gravar som moskéer. Och det här sa han innan han dog. Vilket, vilket också tyder på hur viktigt det är med tawhid. Och vi finner också att andra profeter som Allah nämner i surat, surat Baqarah. Att profeten Jaqub, när han höll på att dö Vad var det sista rådet som han sa till hans sköner? Ma ta'abuduna min ba'adi Ka'alu ni abudu ilaha'aka Wa ilaha'aka Wa ilaha'ibrahim Vi ska dyrka Aba'ika eh? ja. Ja. Att han då rådgav Hans barn, och han säger, vad ska ni dyrka efter mig? Och Då säger hans barn, vi ska dyrka Din Gud och dina förfäders Gud Så alltså, so, därför Namn, det är mycket viktigt att man ständigt lär sig om tawhid och hur farligt det är med kyrk och det finns fel som folk gör idag att de säger att de kallar till islam och så går de och lär folk hur man ska äta och dricka och sova och de pratar om raka'iq och zuhud och så vidare men de struntar i att folk gör kyrk att de dyrkar gravar att folk ber till andra än Allah och så vidare vilket tyder på att de har helt fel förståelse av islam så därför är det jätteviktigt att vi lär oss om tawhid och vi säger inte som vissa av Ahlul bida säger, som kommer på tv, som El-Jeffri, habibel Jeffrey, han säger att vad då hit och hit vi är alla muslimer. Det säger alla lajleva. Det är fel. Varför finns det då hundratusentals eller tusentals gravar som dyrkas vid sidan av Allahs banan? Det är för det är allvarligt. Och folk i muslimska länder svär vid Andra än Allah, de ber eh, om saker från Andra än Allah och så vidare. Och det här är något som då tyder på att muslimerna måste. Sträva i att rena samhällena från dessa onda synder. Och e, allahu hotta ala alam wa sallallahu ala Muhammad.